See näeb... Mul on üks Aldi no Sina on nagu kõige muusika võõram, et sellepärast püsin sinu käest, et sa tead, et, et mis moodi Aldimängi mängija teeb. Tähendab... Eh, Antke mulle inimesed ja ma teen bändi ka. See, on see Alt on. Ja Alt ma alt, tean... Alt on... Alti ma olen ise mänginud on... viiulist oli juttus. viiulist juhul... Alt on see... Juhul... See on pilleks. eks? Juhul. See, kes viiuldajaks ei saa... See, sellest see mängib Alt, alt... alt viiuldaja. Alt, alt... alt viiuldaja, õige. See on natuke suurem. Tuleb kauem kui no, juhu. seda nii kuni. Ja nüüd küsimus, et kuidas alt mängija, alt, <sus> mängija... alt viiuldaja. Teeb vibraatot? Jah. Mina ei oska sellele küsimusele vastata. On kartul, see on ikka suur. Ja? Täis noot. noodi joonestikus ja peale on kirjutatud soolo. <sus> <sus> <sus>